Єгипет Єгипет розташований на північному сході Африки. Це багатонаселена африканська країна. Однак лише 4% всієї його території заселено людьми. Більшість єгиптян живе в дельті та долинах Нілу, а також по берегах Суецького каналу, найважливішого морського шляху. Річка Ніл, на якій споруджено Асуанську греблю, зрошує родючі землі. Що простягаються від єгипетсько-суданського кордону на півдні до Середземного моря на півночі? Головні міста Єгипту столиця Каїр та Порт Александрія. Пустелі Обабіч берегів Нілу простягаються пустелі. Величезна незовинна лівійська пустеля на заході і горбиста аравійська пустеля на сході, яка виходить до Червоного моря. Займають понад 90% території країни. Сільське господарство. Сільське господарство відіграє в економіці країни надзвичайно важливу роль, забезпечуючи роботою понад третину єгипетського населення. Селяни їх називають тут фелахами, вирощують у Дельті Нілу бавовник та зернові культури, наприклад, кукурудзу і рис. За останні роки збільшився обсяг промислового виробництва. Чимало ж єгиптян зайнято обслуговуванням туристів, які приваблюють сюди давні єгипетські піраміди та інші історичні пам'ятки. Основними предметами експорту є бавовна, нафта і тканини. Населення Більшість сучасних єгиптян – нащадки корінних жителів і арабів, які захопили країну, в 7 столітті понад 90% населення – мусульмани. Єгипет сьогодні. З 1517 по 1922 рік Єгипет входив до Османської імперії. З 80-х років 19 століття по 50-ті роки ХХ століття країна була протекторатом Великобританії, яка контролювала Суецький канал. З 80-х років Єгипет зміцнює зв'язки з рештою арабських країн, зокрема із Саудівською Аравією. Ілюстрації. Головний єгипетський порт Александрія був найбільшим торгівельним містом у світі ще 2000 років тому. На човнах з трикутним вітрилом, фелюках, перевозять нілом людей та вантажі.